Du lytter til Radio 24-7. Den originale Radio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Det er mandag, klokken er 13.05, og det er blevet tid til endnu en udgave af mediemagasinet Q&A, sendt fra Radio 24-7, studie 1 i hjertet af København. Mit navn er Henrik Fortrup. Og jeg hedder Mikkel Andersen. Må medier tippe andre medier om gode historier? Det synes politikens politiske redaktør er en magværdig praksis. I hvert fald, når tippet, det kommer fra den socialdemokratiske netavis Pio, for er det egentlig et uafhængigt medie? Debat i studiet om lidt. Og så har Venstre fået ny politisk ordfører, en mand, der er kendt her på stationen, nemlig Mads Fuglede, som fremover nu skal lægge regeringspartiets linje på medieområdet. Men hvad vil Mads Fuglede med medierne, og kan man egentlig troværdigt forhandle medieaftaler, der involverer steder, hvor man selv arbejder eller selv har arbejdet? Og så er Pierre Collignon nyudnævnt debatredaktør på Berlinske, men inden da så brugte han et år på at forske i fænomenet fake news på Syddansk Universitet. Det har resulteret i bogen Velkommen til virkeligheden, der udkommer i morgen. Til sidst er Pierre Collignon i studiet. Til sidste i programmet. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, og øh, Henrik, så ved jeg, at du har været ude med riven på Facebook, som dag er til sker. Du har jo skrevet et, øh, et øh, lidt hamdierne indlæg, ah, jeg, tror jeg, hvis godt, jeg, jeg kan sige noget lidt politisk, syrligt, måske, måske. syrligt, ja. ja og, og det handler jo øh, om, om kronprinsen sådan ved første øjekast, men, men det er nu egentlig forkert at tro, at jeg igen igen er ude efter kronprinsen, fordi jeg har ligesom erkendt, at kronprinsen ikke øh, har det største politiske gehør, og der er jo for så vidt ikke noget nyt i, at, at kronprins Frederik har besluttet sig for at engagere sig i, øh, i UC, øh, og i den forbindelse foretager nogle lidt øh, mærkværdige dispositioner ind i Imellem. Nej, det jeg har har harceleret over, det er, øh, at som nogen måske vil vide, så havde Dagbladet Information for øh, et års tid siden søgt agtindsigt i de, vi ved, fem mails, der blev sendt fra Kulturministeriet til øh, kronprinsen i forbindelse med, at øh, kronprins Frederik som IUC-medlem forholdt sig stik modsat til spørgsmålet om Rusland ind, hvad der var den øh, danske regerings officielle holdning, og jeg tror, at vi på på stykker dog godt kunne havde tænkt os at læse, hvad der egentlig stod i de der mails fra Kulturministeriet til Kronprinsen, og det kunne informationen altså også godt, men de fik så nej fra øh, ombudsmanden, de øh, mails kunne ikke udleveres, eller nej, fik nej fra Kulturministeriet selvfølgelig, efter ombudsmanden fastslår, at øh, det holder ikke, de øh, mails skal udleveres, med mindre men altså kan finde en anden begrundelse for at ikke udlevere dem. Og sørger man så ikke, kulturministeriet vende tilbage til informationen og skrevet, nej, vi kan desværre ikke udlevere dem, og nu ved vi godt, at ombudsmanden har sagt, at den, den begrundelse holder ikke, så nu finder vi på en ny begrundelse. Hvad var, hvad var den nye begrundelse så? Jamen, det var sådan noget lidt tåget med, at det, det, det kunne belaste sådan øh, tilliden mellem forskellige instanser, og så, sådan en, en generisk begrundelse, som dybest set kan, be, kan bruges til alt og alle, og, og i parentes bemærket jo er det bedste øh, bevis på, at øh, den stramning af offentlighedsloven, som, som, som øh, blev en realitet for øh, et par år siden, den rent faktisk har de der øh, negative konsekvenser, som mange pegede på, altså at myndighederne, hvis de vil, øh, stort set kan, kan, kan unddrage sig øh, offentlighed, fordi man kan altid henvise til det her med, at øh, det er øh, belastende for, for, for forholdet mellem forskellige instanser, hvis ting bliver udleveret. Nu må vi se, nu er øh, også den afgørelse fra Kulturministeriet indanket øh, til ombudsmanden, og hvis han så også fastår, at den heller ikke holder, så, ja, så kan det jo være, medmindre de så finder på en tredje begrundelse i Kulturministeriet, at vi om omsider kan få at vide, hvad der egentlig stod i, i de der mails og, og det der jo efterhånden står rimelig klart er, at jo flere krogspring, øh, der udfoldes fra myndighedernes side for at ikke udlevere de der mails, desto mere har vi da unægtelig lyst til øh, at læse, hvad der egentlig stod i dem. Et forsigtigt bud på, hvad der faktisk står i den, som vi Nej, det, holdt, Der det, kommer det, ikke noget fra der. Det, det, mm, det tror det, det. jeg ikke sige, men jeg vil i hvert fald gerne læse det, men jeg tror ikke, jeg, jeg er den eneste. Nå, vi skal lige binde en, en sløjfe til udsendelsen i, i sidste uge, hvor vi jo blandt andet, Mikkel, talte om Twitter-afhængighed. Vi havde Søren Petersen i studiet, øh, som er jo også en meget ivrig Twitter-bruger, og som slog til øh, lyd for, at øh, man skulle tage twitter afholdenhed. Ja, han har lavet hjemmesiden øh, Hold din kæft, eller Hold nu kæft, tror jeg, den hedder. Ja. Jeg kan ikke huske den præcis, men, men hvor han faktisk vil betale folk, prominente debatører for ikke at tweete igennem længere perioder. Og der er faktisk nogen, der har fuldt opfordringen. En af dem, vi talte med i sidste uge, var øh, Ken Hansen, øh, retoriker også kendt som tidligere professionel fodbolddommer, et hele sådan en meget aktiv mand på, øh, på Twitter. Ham havde vi igennem news i udsendelsen sidste uge. Og lad os prøve at genkalde os, hvad det var, at Ken Hansen lovede os alle sammen, da vi havde ham igennem der sidste mandag. Så jeg, jeg har af en gang imellem, og jeg vil også gerne kommet mig til nu her og sige, at nu prøver jeg at se, om jeg kan hoppe af. Så, så jeg vil gerne sige, at uh, fra nu af og i en uge, Uh, skriver jeg slet ikke noget. Jeg jeg afinstallerer når Jeg kigger slet ikke på, hvad der bliver skrevet. Om. Der du du retwitterer ikke. Du liker ikke. Du er ikke. du går til en total kold tyrker. Ja, ja, en uge kun. Men det sagde han altså sidste mandag. Klokken kvart i to. Men det holdt ikke. Klokken 07.59 her til morgen, der skrev han, en uges Twitterpause er overstået, parentes. Jeg lovede det i Henrik Kvartrup's QA, men havde overset, at ugen indeholdt Twitter-højtiderne. Og der laver han så hashtag for Henrik Vision og pokalfinalen. Ken Hansen, 7.59, havde vi ikke en aftale? <laughs> yes. Jeg er ikke så matematisk begavet, så jeg, jeg tænkte bare på næste mandag, der, der må jeg gerne skrive igen. Jeg, jeg anerkender, at det måske ikke er helt, uh, at den ikke holder helt. Men øh, så går det sammen Men det klød i fingrene, fornemmer jeg. <laughs> ja, altså ligesom alle andre afhængigheder, så er det sværest i starten, og så blev det faktisk gradvist nemmere og nemmere. Altså jeg havde nogle små kriser undervejs, altså når Nasser Carter øh, bakker Donald Trump op, så, <laughs> så klører det jo i, i aftræk af fingrene. Men, og så havde jeg en kæmpe krise under Eurovision. Hvor, så det er jo virkelig den der... Men det skal du lige forklare mig, Ken, fordi, fordi jeg har jo også noteret mig, at Eurovision, det er jo en af højtiderne for alle tweets. Altså, hvorfor denne her trang til at være så evigt ironisk? Jamen, det ved jeg ikke, men det ligger lidt i twitter DNA, tror jeg. Altså, selvfølgelig er der en stor en stor del af det, der bliver kommenteret på Twitter. Det er jo sådan politisk sådan savligt... Men, men der er altså også den der ironiserende over, hvad der sker i samfundet, og der synes jeg, Twitter er rigtig god til det. Så hver gang man ser en eller anden åndssvagen fra Ukraine, der står på en eller anden med en dum kjole eller sådan noget, så skriger det jo på en kommentar, og det må jeg så afholde mig fra. Øh, men, ja. men hvad har du så brugt? Altså hvad du brugt alt den øh, antageligvis overskydende tid, som du har haft i, øh, i den forgangene uge på? Jamen jeg måtte jo i stedet tale med dem, jeg var i rum med, hvilket var en meget ejendommelig næsten forfærdelig oplevelse. <laughs> og mod alle forventninger og prognoser, så opdagede jeg jo, at verden fortsatte sådan relativt ufortrådet uden min indsigtsfulde kommenterende på Twitter. Så det var også altid smertefuldt at lægge mærke til. Der sker nok ikke så meget, hvis man er væk endnu. Men hvad så nu, Ken? Er du tilbage for fuld styrke, eller skruer du en lille smule ned? Jeg synes faktisk, hvis vi skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, at det var at det var bemærkelsesværdigt, at... At det, det er sådan en udrensning på en eller anden måde. Og, så jeg tror, det var rigtig sundt, og jeg, jeg har helt klart intention om at tage sådan nogle ture en gang imellem, fordi øh, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at, at man kan blive afhængig af det, der med. noget hele tiden. Du har, i, du har simpelthen været igennem Twitters uh, svar på en tarmskyldning, eller noget i en retning. <laughs> det vil jeg sige, at jeg synes jo, billedet på mange måder er passen. <laughs> ja. Men nu, nu vil jeg prøve at se, om jeg kan tage sådan nogle ture en gang imellem. Det er godt. Vi, vi, vi mødes nok på et tidspunkt på, på Twitter. Hav det godt, og, og tak, tak fordi du vil være med i det her eksperiment. Ja. Tak. Du lytter til Selv tak. Det har jeg alligevel ikke prøvet før. Jeg er lige blevet ringet op af Netavisens pius journalist med et tip om en kritisk historie om Lars Lykke. Tænk, hvis alle andre, i anførselstegn, uafhængig medier gjorde det samme. Sådan skrev politikens politisk redaktør Anders Bæksgaard Bäcks på Twitter om et opkald, han havde fået fra den tidligere journalist på Ekstrabladet, Nu Pio, Jan Kiergaard. Og velkommen til dig, Anders Bæksgaard. Du er kommet ind til os her i studiet. Mange tak. Æ, tak. fordi jeg ja, prøver lige at forklare mig, fordi det, det kan godt være, at I er lidt tungende, men, men, men hvad var problemet? Altså, Jan Kærgaard havde lavet en, en historie, som jeg sådan set vil, vil sige var ret god, og så er han så venlig, at han tipper politikken om, at han har den historie. Hvorfor, hvorfor det der sure tweet? Det var ikke sur tweet. Jeg konstaterer bare, at jeg ikke har ringet op af Piu, Piu før. Am, du ringer, du, du skriver, du twitterer ikke hver eneste gang, du får et tip fra en kollega om, at de Ej. har en god historie. Nej, ikke hvis f.eks. Radio 24 /7, eller BT eller Ekstrabladet øh, ringer til os. Det gør jeg ikke, Og det er, fordi jeg ikke måler Piu Piu på målestok øh, som jeg måler de medier. Hvad er det for en målestok du måler Piu Piu på? Jamen Piu ser jeg øh, som et, øh, et medie, der har et, øh, et stærkt fokus på socialdemokratiet, men det man kalder, øh, jeg vil kalde en ensidig redaktionel podtering. Det vil sige, øh, forstået på den måde, at man øh, ikke i særlig høj grad, skriver øh, kritisk om den nuværende ledelse. Vi kan, vi kan tale piv, piv lige om lidt ja. selve medierne, vi har også chefredaktøren i studiet, men, men jeg ja. allerførst vil godt lige holde dig lidt fast på det tweet, du udsender, og den opbringning du får fra Jan Kæregård, fordi ja. er vi enige om, at den historie, Jan Kæregård oplyste dig om, at han nu havde researchet hjem faktisk, er en relevant historie? Det er en øh, helt fin historie. Relevant historie? Ja, en relevant historie. Også en historie, som politikken faktisk havde forsøgt at få hjem, ikke sandt? Vi havde spurgt Lars Lykke til det, her, ja. Fordi I synes, det kunne være interessant at få at vide, hvorvidt han havde rent faktisk været med. Det ville afhænge af svaret. Ja, og det svaret var? Svaret var fra advokaten til uh -huh. Jan Kærgaard, at han havde været bisidder. Ja, og det, det er vel egentlig relevant nok, ikke? Det er relevant nok. Hvad er så problemet, spørger lige igen? Jamen, der, er ikke noget, der er ikke noget problem. Jeg tror, du, jamen, du mistrykker, at du læser hele den borgerlige lejers øh, utilfredshed med det, der skete ind i mit tweet. Jeg er ikke utilfreds med noget. Jeg konstaterer, at jeg ikke er blevet ringet op af Piu før, og jeg konstaterer, at hvis andre, øh, det jeg vil kalde partipolitiske medier, gjorde det samme, så stod vi i en ny situation. I, uh, i dag, og særligt i den politiske journalistik, som vi ikke har stået i før. Det er sådan set en helt principiel men, overvejelse. Men der er ikke nogen utilfredshed Nej. her. Og jeg skrev også, uh, og det har du så ikke med, til uh, Jan Jern Kærgaard. Jeg gerne mod til et tip. Mm -hmm. øh, og også gerne om, hvad, hvad er der egentlig sket med de ekskluderinger, øh, eller ikke ekskluderinger, de øh, ordførerskaber, som både med det gærskov, det sagt, du gerne har mistet, fordi den øh, socialdemokratiske ledelse ikke mindre, de skulle være længere. Men, og der konstaterer sig, at der har jeg ikke fået sådan en Men tip. man må gerne, så langt er vi enige, man må gerne, hvis man er medie, der synes, man har fået en god historie op, og den gør omverden øh, opmærksom på. Se det. her hvad vi har Selvfølgelig, Selvfølgelig må man det, og jeg har jo ikke skrevet det modsatte. Men, men der er vel en insinuation af, at der er et eller andet, en lille smule suspekt i kraft af den måde du sætter uafhængig i anførselstegn men jeg tænker vel, der er vel ikke noget heller odiøst. Hvis vi nu antager din præmis, det er jeg sikker på, at Jan Jonathan nok skal an, øh, ja. anfægte dem lidt, ja. men hvis vi nu antager din præmis om, at det er et, et partipolitisk organ på den her måde, så er der vel heller ikke noget suspekt eller odiøst i, at journalister får, får tip fra, hvad kan man sige, partiske nej. kilder i forskellige sammenhænge eller hvad? I læser en utilfredshed, ja. som, som der særligt florerede på uh, Twitter, efterfølgende blev retweetet og kommenteret hundredvis af gange det her, ind i det her tweet og ind i min holdning. Jeg, jeg til en principiel udvikling altså i Danmark, altså en principiel udvikling, hvor øh, medier, som har et, og det er, skriver jeg også selv på jeres hjemmeside, et, et stærkt interesse for Socialdemokratiet. Vi ved, at Venstre øh, opererer med, med nogle medier, vi ved, at konservativ og enhedslisten laver podcast. Hvis alle de forskellige typer øh, medier med særinteresser for et enkelt parti begyndt at, at ringe rundt med sushistorier om vores politiske modstandere, så står vi altså med en ny situation på Christiansborg. Men nu er du jo, Anders Bæksgaard, og du skal nok komme til øh, Jan Jonas lige om lidt, men, men men nu, du, du er jo ikke øh, en her, hvem som helst. Du, du er bedre end de fleste til at læse det politiske spil, og du ved også godt, hvordan en, et tweet, som det her, kan blive brugt. Og næppe havde du tweetet, før en at dit tweet blev taget til indtægt, at jeg ved ikke, hvor mange venstrefolk, som udtryk for, at se nu lige her, hvordan Pio Pio forsøger at sælge fake news. Men det var Arh, jo ikke de det det var jo det der lå det i havde, mange af det havde deres havde ikke, tweets. Det ikke læst. Men men det må vi jo snakke med de borgerlige politikere. Men men tænker du at du vil blive brugt på at blive spændt på en vogn her? Nej. Nej. Det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg tweeter øh, principielle overvejelser, og de bliver brugt de, altså det modsatte. Men det modsatte foretegn er, at man laver et, et tweet, som øh, langer en smule ud efter nogle borgerlige politikere. Men det er jo et vilkår. Så bliver den jo løftet op og mm. rød blok. Det samme handler om, når vi øh, laver kritiske historier om, at man vil slette arveafgiften og twitter det ud. Så bliver det løftet op. Det er jo et vilkår. Henrik, du har selv været på Christiansborg i mange år, og det ved du om nogen. Jens Jonathan Sten... Øhm Uafhængig skriver øh, Anders Becksgaard i, øh, i sit tweet, og har så de her to anførselstegn på hver side af glosen uafhængigt. Uafhængigt? Vi er fuldt uafhængige. Altså, vi har en redaktionel linje, hvor vi skriver at det, som vi gør. Det er mig, der bestemmer. Jeg er chefredaktør. Der er ikke nogen, som kommer og bestemmer eller kommer og giver mig ting. Der er masser, der kommer og giver mig tips. Det er både politikere fra alle mulige forskellige partier. Der er masser af politikere, som jeg holder møder med. Og der er heldigvis også masser af rigtig gode, kompetente journalister, som Anders Bæksgaard, ikke lige præcis ham, men tilsvarende ham, der også giver os tips og historier. Så der har vi en, en, en helt almindelig meningsudveksling. Men det, jeg synes, der er det interessante her, det er, at man simpelthen ikke er i stand til at bedømme, og det viser den, det her interview allerede nu jo, at man ikke er i stand til at bedømme den historie for den journalistiske indhold. Anders Bæksgaard siger først, at det er en relevant historie i det her interview, så siger han lige bagefter, at det er en historie. Det er jo en smusshistorie, som politikken, altså, politikken har forsøgt at få hjem, TV-avisen har forsøgt at få den hjem, bladet prøvede også, da de var med på historien, så brændte de aller lidt, så trak de fingrene til sig igen. Men der er jo alle mulige medier, der har forsøgt at få den her historie bekræftet. Og det, der er det slående, det er jo sådan set, at vi ikke har fået diskuteret substansen, men at der sidder så mange journalister, som så, man så gerne vil diskutere proces og alt muligt andet end det konkrete indhold. Og jeg forstår godt, når man er et stort medie, der virkelig har en volumen og en kraft, at man kan blive en lille smule fornærmet, føle sig en lille smule trådt over når det er lille, bitte, bitte, bitte lillebror, netavisen Pio, med tre medarbejdere, som, som snupper historien og får bekræftet det, som ingen andre får kan, kunne få bekræftet. Det forstår jeg godt, at er, er lidt ærgerligt. Er det det, der er tale om? Er det, at vi over, at... Jeg gæder lidt, fordi Enzionets læst argumentationsteori kan jeg tydeligt høre. Jeg kender også godt den der form for argumentation. Nej, det er ikke det, det handler om. Uh, igen, tilbage til tweetet. Uh, det er en principiel overvejelse. Det, er, det handler om, at hvis man kigger uh, mod USA eksempelvis, så så man for år tilbage et, uh, et, uh, det kan man sige et skifte i uh, pressen derovre, hvor man i højere grad uh, så at læsere og Lytter og seere, de navigerede over imod øh, medier, hvor de så deres egen politisk holdning blive reflekteret. De fik simpelthen mere indflydelse. Det er den indflydelse, som Piu også på sigt kan få. Konservatives øh, eget medie kan få det. Enhedslistens podcast kan få det. Og nu kan man så bare se, at de begynder også at gruppere på Christiansborg ved at give den øh, øh, faste øh, pressepolitikken, ekstra Ekstrablad og så videre, tip om politiske modstandere. Og så konstaterer jeg bare, at, det, at man ikke får de samme tip om den socialdemokratiske ledelse. Faktisk er der ikke lavet øh, en siden 2015 kritisk historie om den nuværende socialdemokratiske ledelse. Du vil gerne snakke su substans, øh, Jens Jonathan, og jeg vil meget gerne øh, give nogle eksempler frem. Lad os tage, øh, artikler fra 2015. Venstre har øh, netop øh, lanceret et nyt asyludspil i forfat i et byrådsmedlem, som har kritiseret linjen og blevet ekskluderet og laver en artikel om, at nu er der stort øh, oprør i Venstres bagland. Det er fra 2015. Så spoler vi lige tiden frem her til 2017 og 2018, hvor at Mette Gerskov bliver øh, forstrøget sit ordførerskab, fordi hun har været kritisk over for den socialdemokratiske ledelses asylpolitik. Altså en til en den samme situation. Der laver I et interview med med, med det, ganske, det er dig, der laver det, mm? hvor du spørger hende, øh, hvorfor det er så vigtigt for hende at bryde partilinien. Og man kan sige, øh, de to eksempler altså, viser sådan set meget godt, at I redaktionelt undlader, og det kan være bevidst eller ubevidst, det skal jeg slet ikke sige, men I undlader at lave historier, som er kritiske for den socialdemokratiske ledelses Hvorfor laver I ikke mere om socialdemokratisk topstyring? Vi laver artikler om alt muligt, vi laver også de kritiske artikler, der skal laves. Om bare nej, igen... nej, nej, nævn en, nævn en, nævn en artikel. Vi... Nu snakker vi om... substans. Skal vi snakke substans? Ja, meget gerne. Nævn en artikel, Jamen, en kritisk artikel og du, om det. Du fik, fik det armene, og du har sådan lidt. Altså, skal jeg svare på spørgsmålet, eller skal du bare følge videre? Altså, du vidste ikke den eneste, der har læst, eller jeg vidste ikke den eneste, der har læst uh, retorik, eller hvad det var argumentationsteknik. Nej, altså, hvis vi skal kigge på noget, så var det uh, netopvisen bio var faktisk sammen med et program herinde uh, Lars og var nogle af de første, der kørte meget hårdt mod hele dongsagen, øh, da den kørte. Vi har kørt masser af sager, men, men altså, det er mig, der lægger en journalistiske linje, og det kommer jeg til at blive ved med, så, så om jeg skal skrive mere kritisk om nogle eller nogle andre. Øh, der er også, kan man sige, alternativet synes, vi skriver for kritisk, vi skriver for positivt, Venstre kan synes det ene og det andet, Bæksgaard kan også komme ind og sige, han gerne vil lægge min redaktionelle linje, jeg kunne også godt have lyst til at lægge politikkens. Det kommer ikke til at ske. Men lad os bare tage fat i det der med, at man har fået et tip. Så siger Hans Bæsgaard, siger, man får ikke tips om noget kritisk den anden vej. Han siger, at han har fået et tip. Altså, vi tipper masser af medier og siger, læs den her historie, kunne det ikke være spændende? Når der er noget, der har en pondus og en substans som vi er alene med. Og der må jeg jo bare med skam melde, og det er jo helt ærligt. Jamen vi var ikke først, selvom uh, Socialdemokratiet optager os rigtig meget. Vi var ikke først med hverken med Dagerskor historien eller Lille i Lisaktugan historien. Hvis vi havde været det, jamen, så havde vi også tippet, det er typisk den type af historie. Og det tror jeg også godt du ved, og det er noget der har foregået på Christiansborg altid. Jamen så går man videre, når man har en solo historie, der har noget substans, så man da gerne orientere øh, de andre medier omkring det. Og jeg vil også sige, al kritik af vores journalistik, vi vi er få journalister, vi er ikke særlig mange vi er tre medarbejdere, der arbejder journalistisk, så er der helt sikkert en, en masse kompetencer og ting, som, som, øh, som vi mangler. Så vi arbejder hele tiden på at blive bedre, men hvis vi skal tage den der meget principielle diskussion op på den, store, øh, på den store hest, så må vi jo også sige, at det her, det er en diskussion, og det her, det er et tweet, der kommer fra Anders Bekskov. Det kommer jo først efter, at Venstre Blandt andet i det her program, meget markant har været ude at sige, at man vil fratage mediestøtten, ikke for alle mulige andre, øh, aviser, ingen andre, men lige præcis NetAvisen Pio, dem vil vi tage pengene fra. Vi er altså tre medarbejdere, men åbenbart stiller vi så kritiske og irriterende spørgsmål, at man vil rammer os direkte. Og det ser vi så i en diskussion, hvor både en masse af de der journalister, som sidder på de store, fine steder, og dem, der virkelig har ressourcerne, som så går ind og spiller med, og hele den her kampagne, vi har eksisteret siden 2012, og jeg har ikke set uh, noget, der minder om et tweet som det, som, uh, som Bæksgaard laver, før Venstre altså, har iværksat den her meget massive kampagne. Så jeg synes jo bare, at det vi jo i virkeligheden burde, bruge tid og energi og ressourcer på at diskutere, det er, at vi har et politisk parti i Danmark, som har så lidt sans for mediemæssig mangfoldighed, at de vil tage mediestøtten fra et enkelt medie. Den diskussion synes jeg er Men det tror jeg ikke, vi tager nu, fordi der er ikke af de tilstedeværende i studiet der har indflydelse på hvad der kommer af mediestøtte eller ej. Det har jeg godt tænkt mig at spørge dig Bæk Er der ikke også et kildebeskyttelseselement i det her? Nej. Altså hør her. Jeg, du refererede til før, jeg har også gået på Christiansborg, mm -hmm. og i den sammenhæng har jeg fået masser af opringninger fra folk der gerne vil fortælle at nu sker der det her, der, der kommer det her og det i de, og de medier. Jeg synes måske det er udtryk lidt folks at, at man føler trang til at fortælle om verden, hvem der ringer til en om om hvad? Nej, der var ingen fortrolighedsaftale mellem undertegnet og Jan Kærgård, så derfor er der ingen kildebeskyttelse. Men frygter du, ikke, frygter du ikke, at der er folk, vil afholde sig fra at ringe til politikken et anden gang, hvis man på en dårlig dag kan risikere, at Anders Bækskård skal ud og lave tweets om det? Nej, fordi som enhver anden samtale, så vil de blot kunne øh, øh, nævne, at det her det er så altså lige under fortrolighed. Det er jo sådan, det foregår på Christiansborg, det ved du også godt. Igen, altså jeg håber bestemt, og jeg er helt sikker på, at Jan Kjærgaard vil vil ringe igen, om der bliver tweetet så tager vi da kontakt til politikken, og vi har lavet noget, vi mener, der har en kvalitet og en soloværdi, som, som også politikken kunne blive beriget og blive klogere af, så vi fortsætter det her, og igen, ja ja, vi er et lillebidt medie, det store politikken vil gerne drille os lidt, og kommer til at spille lidt med på, på et venstrespind, jeg forstår det godt, fred være med det, det, det, det har vi længe overskud jeg er på. til. på. Bare lige uh, to ting. Uh, hvis vi skulle få det ned på det uh, konkrete niveau uh, og venstrespind, jeg tror, uh, hvis, der er nogen, hvis vi kunne blive kritiseret eller hvad sige, ros for at gå med på venstrespind, det vil godt nok være et nybrud, eftersom at nogle af dem, der har været allermest efter os uh, på politikken, Men det er der det, du er netop, kommer til at gøre, Altså, jeg synes virkelig, nej, nej, du er en dygtig nej, journalist, nej, nej, nej, og det, nej, nej, I laver på nej, jeres Christiansborg-redaktion, er fremragende. Men lige den her omgang, og det kan man jo også se med alle dem, der retweeter, og som, som vi var inde på tidligere, så kommer det ikke til nogen overraskelse for dig, at det bliver, det bliver brugt af dem, som heller ikke kan lide os. Men, men det er jo ikke et venstre spænd, når jeg kommenterer udelukkende på en principiel udvikling. Der er ikke noget principielt i det der. Du siger jo, bare, jo, det, er det er helt uhørt, at man, øh, at man tipper hinanden, Nej. og så stiller du spørgsmålstegn ved vores uafhængighed, uden du har noget... Kan vi ikke få læst tweetet op igen? Ja, det kan vi godt. Det, kan vi snakke. Øh, det lyder... Det har jeg ikke prøvet før. Lige blevet ringet op af natavisen Pius, journalist med tip om kritisk historie om Lars Lykke. Tænk hvis alle andre, citationstegn uafhængige medier, gjorde det samme. Godt, og så, det tage, så gentager jeg lige øh, min, min kommentar fra tidligere. Det her det handler om en principiel udvikling, hvor. Medier, som har et øh, det særligt tilhørsforhold til... kan jeg bare ikke til... det, du siger nu, kan jeg ikke læse dit tweet? Nej, mig lige til Som har et særligt tilhørsforhold til bestemte partier. I har til Socialdemokratiet, konservative har der med medie, Enhedslisten har der med medie, Venstre ligger også og råder med noget. Hvis de og alle sammen begyndte vandre. at ringe med tip til os inde på Christiansborg om deres politiske modstandere og kritiske historier om dem, så stod vi i en ny situation. Det er derfor, jeg siger, det, det har det, men, ikke Men væk det gør de da. Jeg kan ikke svare. Det Så man du da, så du, du den reneste af alle rene. Ja, det Æ. må jeg da være. Nej, nej, men det er medierne jeg om. det er ikke pressetjenesterne. Vi skulle lige adskille de to ting, fordi pressetjenesterne er i fuld flor, men jeg kan jo ikke sammenligne en pressetjenesterne med Piu Piu, fordi de er jo fuldstændig uafhængige. Men så spørger jeg igen, når du, du får fra de fra fra socialdemokratiske, socialdemokratiske præst eller fra venstre så, eller hvem ja, ja, ja. Hvorfor så fortæller ja. du så ikke om hvad der nu du har fået sin Nej, det er en helt anden, det er en det er en fundamental anden diskussion omkring, hvordan presse arbejder og medier der gerne vil kalde sig selv uafhængige, men men der er vi næsten nede, men som, som Jens Jonathan også fortalte, at vi havde Britt Bager Venstre stadværende medieordfører inden for et par uger siden. Og hun bliver også ved med at sige, at de er ikke uafhængige. De er en eller anden de facto del af Socialdemokratiet. Og så sidder Jens Jonathan og siger, at det er vi faktisk ikke. Vi har fuld redaktionel frihed. Vi har uafhængig finansiering. Så hvordan kan det egentlig. altså, hvad er det, Og, og, og jeg synes ikke, hvis jeg skal være helt ærlig og konkludere på det. Jeg synes ikke, at vi redde det svar ud af Britt Bager ved den lejlighed. Så, så kan du prøve at underbygge den her påstand om, at det ikke er uafhængigt Det er sådan en påstand om, at de har det, det der hedder en ensidig redaktionel hvor man undgår at lave kritiske historier, og nu må jeg lige talt ud om den socialdemokratiske ledelse, og så lad os gå i substansen igen, lad os tage konkreterne. Uh, lad os tage på, uh, på S-kongressen, hvor uh, der var stor opblomstring omkring uh, stop for kvoteflygtninge. Uh, Mette som blev kritiseret af sit eget bagland. Der det er jeres take, og vi to så faktisk ved siden af hinanden. Kan tykke, øh, til, det kan du tæs, har flere. Og der laver I et tæk på, at, at Ritshav der... ja, har en rundspørg til baglandet, som I ikke mener er valid. Og jeg har læst den, og det er selv skrevet den. I kritiserede for at sprede fake news. Og der vil jeg så sige, at jeg synes faktisk, at du rammer spot on her. Jeg konstaterer også bare, du gør det ikke med samme type rundspørger, som medierne laver til venstre, til konservative, til andre borgerlige medier. Men når det handler om omtryk, så går du så går du kontra. Det er et andet øh, konkret eksempel. Jonas? Ja, Nå, det, jeg synes faktisk det er super godt det der, fordi jeg har nemlig et rigtig godt konkret eksempel. Og det var der desværre der var andre medier, som, som blev lidt øh, fortørnet over det. Men på et tidspunkt der var der en en, en som gik til alle øh, folketingsmedlemmerne, de 179 fik sådan en rundspørger, hvor Ekstrabladet stillede nogle spørgsmål omkring deres øh, løn- og pensionsvilkår. Og der tog vi som sådan, vi synes selv det var lidt sjovt. Jeg ved ikke om det var sjovt, det, det må det må lytterne bedømme. Der tog vi den rundspørger, og så vendte vi nogle af spørgsmålene rundt øh, og stillede dem til til journalister. Og det var lige præcis en der var gået til socialdemokratiet til Venstre. Dansk Folkeparti, øh, hele vejen rundt. Så der gjorde vi faktisk øh, lige præcis det, der du efterspørger. Men jeg står der fast på, at vi er et holdningsmedie. Jeg står fast på, at vi er et niche-medie. Jeg står fast på, at vi har en læsergruppe, som er ekstremt interesseret i, hvad der foregår i den klassiske arbejderbevægelse. Det vil sige, hvad der foregår i fagbevægelsen, og det vil sige, hvad der foregår i Socialdemokratiet. Så det stofområde, det fylder rigtig, rigtig meget Når for os. har I sidst lavet en uh, kritisk historie om den socialdemokratiske ledelse? Det tror jeg, vi gjorde i sidste uge. Hvad, hvad har Jamen, der var jeg en kritisk vinkel sigt... omkring det her, du gør. Der var en kritisk vinkel på Sjætpartiet. Nej, det var historie, Det sitatisk for BT. det var en sitatisk for BT. Ja, vi nåede ikke ja. selv at få historien. Det har jeg allerede sagt en gang. Men igen, det her. Du kommer ikke til at bestemme og vinkle, hvad jeg skal gøre. Jeg har mit medie. Jeg har mine nischer. Jeg har mine læsere. Du har dine. Der er da også en masse ting. Altså, hvis, altså for eksempel i, i, i dækningen af, hvad hedder det, hele bebyggelsen ude på Amagerfælde, der skulle man også lede relativt langt i politikken for at finde kan man sige, i den position, der synes, at det var en god idé at bygge. Så, så sådan ville det jo være med forskellige medier. Vi kunne ikke bruge al vores tid på at sidde og slå hinanden i hovedet på sådan et lille, bitte medie som vores. Men jeg synes faktisk, der var noget interessant i det sidste, du sagde, Anders, fordi det lød som om, at du alligevel synes at vi måske var uafhængige, eller du i hvert fald ikke havde materiale til at godkende eller underkendte vores uafhængighed. Kort, Men det var en redaktionel linje, som du synes, vi lagde forkert. Og den skal vi jo bare diskutere. Og der lytter jeg også til sådan nogen, som er meget dygtigere og bedre uddannet end jer selv, til at blive Jens, klogere. Jonas, nu stopper jeg lige dig, fordi, som du sikkert kan få fornemt på min minisk, vi skal tage og af. Du får lige den sidste ja. bemærkning af Anders Bækskov. Der er givetvis, altså formel uafhængighed, som det hedder, men lad os tage sådan noget som Fox News, det er jo heller ikke... det er os de synes, det, det er lidt med Fox News. Du skal bedemme artiklerne på, på, på, på den enkelte okay, okay. Okay. Jeg, vil, jeg vil sige, sige formel uafhængighed, det er helt klart, det er jo ikke Mette Frederiksen, der sidder og bestemmer, hvad du skal skrive om, det er klart, men det er jeres prioritering, som er ensidige, og det er jo der problemet ligger, det, fordi det er der det bliver konkret, og det, det er det det. Og, og det, og det blev sidste ord i den her diskussion, som jeg med en journalistisk kliché øh, kan sige, nok ikke op enighed om. Lige med det første Anders Bæksgaard, politisk redaktør på Politiken, og Jens Jonas sten øh, redaktør på Pio. Vi var tæt på enighed. Vi er tæt på enighed. Tak fordi I kom. Dette er Radio 24. /7. Lytterne af denne station kender stemmen udmærket. Det samme gør seerne på TV2 News, hvor Mas Fuglede i mange år har været indforskrevet som fast USA-ekspert. Nu har Fuglede fået en noget anden rolle, i det han netop er tiltrådt som Venstres nye medieoverfører. Dermed bliver det ham, som bliver omdrejningspunktet for de forhandlinger, der hen over de kommende uger skal lægge de overordnede politiske rammer for, hvordan Danmark skal udvikle sig de næste år. Ja, og velkommen til dig, Mads Fuglede. Mange Tak. Mads, hvad er planen? Hvad er din store vision for medieområdet, nu hvor du er nyslået ordfører? Den sidder jeg stadigvæk her i min sofa og pønser på, hvordan det skal se ud. Jeg er så ny i trafikken her, at jeg skal have overleveringssamtale i dag, hvor Brit Bager og jeg sådan skal tale sammen om, hvordan vi i fællesskab skal fortsætte de her forhandlinger. Og det er også der, jeg skal sådan køres på plads. Jeg er øh, stadigvæk øh, i den fase, hvor jeg... Hvor jeg Altså, jeg har ikke engang fået ringet rundt og snakket med mine andre medordfører osv., og, og har ikke læst op på den øh, historie, vi har på de forhandlinger, der foregår lige nu. Så jeg er frisk ny i politikken, så alt, hvad angår en, en, en, en stor forkromet strategi på medieområdet, det må lige lade vent lidt. Men, men Mads, jeg forstår det sådan, at du skal jo selvfølgelig som medieordfører sidde med ved de forhandlinger, der går i gang herinde, så først længe, men, men, men det bliver med Brit Bager. Er det rigtigt forstået som en slags uh, uvenlig, hvis ja. jeg siger støttepædagog? Ej, ah, det er nok mere, ja, det må du gerne sige, men, og det er jo rigtigt nok, men, men det er jo Brit, der har kørt forhandlingerne indtil nu, og det er også Brit, der kører dem i mål. Jeg er en slags mesterlærer der. Mm -hmm. men, men, men altså, nu, nu gør du, og, og respekt for det, alt hvad du kan for at nedtone din, din, din, din egen rolle, men, men altså, man bliver vel ikke, skulle jeg mene, medieordfører, hvis man ikke har nogle tanker og visioner for et så vigtigt område som medieområdet. Nej, det håber jeg da ikke, man gør. Og jeg har jo øh, øh, kendskab til branchen ved jeg har brugt det mest af mit arbejdsliv. Også i, i, i, i mediebranchen. Men jeg må også øh, lige respektere, at, øhm, at det vil se rigtig mærkeligt ud, hvis jeg, hvis jeg fordi jeg ikke er nok inde i, i de forhandlinger, der har været nu, og de sonderinger, der har været mellem især Brits og de andre overfører, at, at, at der skal jeg ikke med. mere. Og jeg skal ikke ende med at løbe i en, i en lidt anden retning end dem. Det skal vi lige have at have på plads, så det er derfor, jeg er sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt blød i retorikken omkring, hvad jeg vil og ikke vil. Lad os prøve i, I meget overordnede vendinger, så se om vi kan få udfritet en lille smule. Altså er der nogle områder, der ligger dit hjerte særlig nær, eller et eller andet, som du godt kunne tænke dig at prioritere mere, end tidligere måske har været tilfældet? Jamen altså, det, jeg, jeg, det, jeg, jeg, jeg sætter virkelig pris på, at I, I vil en samtale med mig, og jeg vil, jeg vil elske at bruge det ud. Fordi selvfølgelig har jeg en masse ideer til, hvordan man styrker øh, nogle områder. Også noget, som jeg synes, man skal bruge flere kræfter på. Men det er jo, jo altid noget, hvor jeg, hvor jeg lige skal være i synk med, med dem, jeg taler sammen med. Fordi det, jeg, kunne, jeg kunne give et rigtig spændende interview her, hvor jeg så vil opleve, at øh, i morgen skal min nye politiske ordfører, Britt Bager, og øh, med, med den, ordfører, gå ud og, og, og lægge... Øh, lidt afstand til det, jeg siger. Det vil vi ikke vil have, have, noget, det, det vil, det vil have noget problem med, Mas. Det vil være okay med os. <laughs> og jeg det, ved, det, ved det, godt, det, skal det vil være ikke... god radio for jer. Det vil være rigtig dårlig karrierepolitik for min tid. Men lad os tage fat i, i, i noget, som I med sikkerhed kommer til at tale om. Det, det er jo hævet over tvivl, kommer til at tale om i de medieforhandlinger, der går i gang lige om lidt. Nemlig nærværende radioskæbne, Radio 247. Der er ja. forslag fra regeringen om, at Radio 247 skal skæres med, med 33 procent. Der er andre politikere, der mener, at Radio 247 eller hvad nu øh, den her radio kommer til at hede, skal øh, henlægge residensen til det, til det jyske. Mit spørgsmål til dig er, Mads, hvordan kan du sidde med forha i forhandlinger om 24-7, du øh, arbejder her? Det kan jeg heller ikke. Jeg, jeg har sagt som en af præmisserne for at kunne øh, gå ind på det her område, at øh, fordi jeg nu arbejder bare radioen, det er ikke sikkert, at det skal fortsætte på den måde, øh, men, men fordi jeg har den her forbindelse, jeg har et rettet 24-7, så føler jeg mig så inhabil, at på det spørgsmål, der må, må Brit være den eneste, der er i lokalet. Men, men giver det mening, fordi du kan jo godt lege, at du går ud af døren, når I snakker 24-7, men som jeg har forstået det, så hænger tingene jo sammen. Hvad der går fra 24-7 skal gå hen til noget andet. Og, og den der forestilling om, at man kan lege, at 24-7-spørgsmålet er et helt isoleret spørgsmål, er vel en kændenaiv, er den ikke? Nej, jeg har snakket med, med, med brit om, om, om det her overhovedet kunne lade sig gøre, og sådan som jeg forstår det, og uden at skulle for meget, så er man vel der, hvor at det er ved at være på plads. Så jeg behøver ikke at være en del af de der øh, forhandlinger omkring øh, 24-7, og det ville jeg i hele fald heller ikke være til, om jeg ikke havde et, et værdsprogram. Undskyld, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvordan kan 24-7-problematikken være på plads, inden forhandlingerne overhovedet er gået i gang? Altså fra vores side, hvor vi, hvor vi står i det der. Britt har lavet et, et oplæg på det. Jo, jo, men når man sidder inde i forhandlingstokalet, så, så bliver der jo forhandlet, og så er der nogen, der siger noget om 24-7, så får I det, og så trækker vi noget der. Altså, så, så starter festen jo. Og, og der er det bare, så spørger jeg lige igen, hvordan vil du lægge snittet der? Vil du gå uden for døren hele tiden? Ja, der er jo eller? uden for døren. Men, men, men igen, altså 24-7 er jo en del af et større puslespil. Vil du så være uden for hele tiden? Ja, det vil jeg være. I alle de, alle de instanser, hvor jeg øh, ikke... Øh, synes, jeg kan være der, så vil jeg selvfølgelig forlade forhandlingerne, og det bliver jo så flage fra start. Men, men de hør... Det altså, synes jeg ikke, jeg kan tale om. Nej, om. Men anerkender du, at 24-7 er en del af et større puslespil, når der skal laves et medie? Ja, det anerkender jeg. Men, men anerkender du så også, at så bliver det så med ikke særlig lang tid, du kan sidde med ved forhandlingsformrådet? Der vil være nogle ting, hvor jeg ikke sidder med ved, og så er der andre ting, hvor jeg ikke kan være med. Hvad er det, du ikke kan være med til så, hvis du skal prøve at øh, tale lidt om det? Jamen alt det, der handler om 24-7, der kan jeg ikke sidde med. Jo, men du har lige sagt, at du godt er klar over, at det er et puslespil, der hænger sammen. Så, så mange af de andre ting øh, har jo så implicit indirekte også en betydning for, for 24 7. Og så spørger jeg lige igen, der bliver du så også nødt til at gå ud for døren? Det er, altså, ja, det vil, det vil være en jeg ikke? Hvis man har forhandlet en ramme på plads, og der så skal forhandle retningslinjer inden for rammen, så jeg kan jeg jo ikke være en del af rammeforhandlingerne, men retningslinjerne for noget, der ikke har med, med 24 7, bliver jeg sagtens kunne forhandle om. Også selvom det hænger logisk sammen med, at noget man sparer det ene sted, det kommer et andet sted hen. Så jeg tænker ting ja, sammen. det. er jo det. det er jo det, der hedder at forhandle rammen. Ikke? Hvis man får forhandlet en ramme på plads tidligt, og det går ud, hvor man gør, så vil jeg kunne komme ind i lokalet igen. Er det særligt til synes du, at du som ny medieord på den her måde er, skal vi kalde det, amputeret inden i hovedgår i gang? Nå, men det er jo vilkårene, når man har haft et liv uden for politik, at der kan være sager, hvor man er øh, inhabil i. Og jeg synes, jeg er inhabil, fordi jeg har. En værtsrolle nu i program på 427, men også har været derude i en længere periode. Og, og, og der er jo andre ting, hvor jeg også synes, at det, at jeg har haft en, en tid i medieverdenen, gør, at nogle gange bliver jeg nødt til at, at sige meget klart fra, hvis, hvis jeg føler mig inhabil igen på, på andre spørgsmål. Jeg har jo været antalt eksempelvis på TV2 fra mere eller mindre fat fra 2000. Og, 6 7 stykker øh, frem til i dag, så der, der er jo også meget der, hvor man, hvor man nogle gange vil, vil komme til at sidde med ting, hvor man tænker, at det her, det er, det er noget, hvor jeg, hvor jeg bliver nødt til at sige, at her handler det om, om, om mennesker, jeg kender osv. Men så begynder det jo at summe op, fordi du er inde i her når det handler om 24 og du er også inde i her når det handler om TV2, og du har sikkert også skrevet Ej, nogle aviser. Det, det. <lød. <lød. <lød.> ja, jeg har også skrevet nogle aviser. Jeg har været en del af mediebilledet. Jamen, altså, jeg, jeg tænker, at hvis jeg skal fungere på det her område, så må jeg være helt transparent med hvad jeg, hvad jeg har lavet sammen med nogle af dem, man sidder og, og forhandler om. Det er nok den mest rigtige måde at gøre det på. Alternativt, så skulle man sige helt fra over for den mængde erfaring, jeg har, og det kendskab, jeg har til, til, mm. til, det, til det område. Og det skal vel ikke være sådan, at fordi man har detaljkendskab, og fordi man har en indsigt på området, at man så er. Øh, men kunne du så ikke lægge et, et, et rent snit nu og sige, okay, nu er jeg blevet medieordfører, nu er det egentlig noget rod, at jeg samtidig står og er vært på Radio 27? Jamen det synes jeg er noget, som, som skal afgøres af øh, ledelsen på Radio 247. Det må de. Men hvad synes du øh, selv? selv? men jeg føler mig ikke øh, indhabding, fordi jeg ville alligevel ikke sidde med ved de forhandlinger, der handlede om, om, om 27. og det, det er mit radioprogram har ikke. Noget, altså, det er jo ikke noget, der har noget at gøre med, med det andet. Det er jo sådan noget, håndligt øh, liv i min interesse for USA. Det, det er det eneste, det betyder for mig. Altså, der er jo det her gamle øh, ordsprog med, at Cæsars kone skal være hæd over mistanke. Jeg antager, at du så vil være Cæsars kone i det her tilfælde, fordi man kan jo sige, at det vil være en underlig situation, hvis det så viser sig, at Radio 24 bliver skåret ned, eller får tildelt flere penge, altså, der vil der jo, jo uværligt, uanset hvordan vi vender og drejer det så kunne rejse os, den her mistanke om, at det enten har været for, at du, du ikke skulle virke biased i forhold til 24 eller det modsatte alt efter, hvordan resultatet er. Altså, det, det er vel et eller andet sted et problem, er det ikke det? Altså, det er i hvert fald et problem i det omfang, at jeg ikke selv meldte ud og sagde, at jeg ville... Øh deltage i de her forhandlinger, men, men, men det kommer jeg ikke til at gøre. Men kan du så, bare, bare så jeg forstår det, kan du godt deltage i forhandlinger, der handler om TV2? Ja, det, det, det må jeg jo se på, når der kommer noget omkring det. Altså, det det, det, det jeg må også være sådan, bare melde åbent ud og sige, at jeg har en fortid på ja. øh, TV2. Men nu melder du jo øh... åbent ud i forhold til 24 /7. Du siger, at du kan ikke være med i forhandlinger. Der, der er du inhabil, når det handler om 24 men, men I er kommet, at du har hentet en indtægt på øh, TV2 News som, som fast USA-ekspert der. I mange år. I ja, mange år til med, det ja. Øh, så, så, så, så meget desto mere, at du vil også inhabilit, når det handler om TV2. Ja, nu får jeg ikke midler fra TV2 længere, så, så, så det er jo noget, der ligger fortiden øh, til. Det er jo mere det der med, at man øh, arbejder med et område, hvor man har Øh, mange gamle kollegaer, bekendte og så videre. Ikke? Ja. Det, det, der er personligt for mig, er noget, jeg, jeg tænker over. Hvordan vil jeg håndtere det? Og tænker, at det klogeste er at være meget gennemsigtig med det. Erver du dig over, at du havnede i den her, hvad skal man sige, øh, interessekonflikt, der vi overhovedet kan skal, behøver at skulle stå og, og lave det her interview? Nej, fordi det her, jeg synes, jeg ved noget. Det er et område, jeg ved en masse om, og har arbejdet med i mange år, og jeg synes, det er ærgerligt, hvis man ikke kan bruge den erfaring, man har øh, på et område. Men jeg tænker, at der kan rejses tvivl om ting, og derfor må jeg være fuldstændig gennemsigtig og ligesom lægge ud og sige, jamen altså, når jeg er medieordfører nu, så kan jeg, for, så vil jeg kunne forstå, hvis øh, nogen vil ønske at indrette sig efter det. Hold. Og lige at til sidste, Mads fulde hvor lang tid mener du det rimelig, at den, skal vi kalde det, karansperiode er gældende? Øh, jeg synes egentlig, at den karansperiode bør være gældende for alle hele tiden, hvis det er, at man har en eller anden form for forbindelse til et sted, hvor enten det er ens øh, søster, der arbejder, der, eller man har selv været ansat der tidligere at man skal vær, komme ud og sige klart, hvad man har af, af forbindelser til det område, man også sidder og forhandler på vegne af, hvis man ender i den situation. Det bør gælde for alle. Så jeg ikke, der er nogen karantæne øh, for det. Jeg tror ikke, min, øh, min, min kontakt og. min venskaber ude til to, som løber ud forløbig, så jeg tror, det vil være noget, der vil vende tilbage også i, til næste medieforhandlinger. Men sådan lige her til aller, aller sidst, og måske for at slutte på en lidt venlig, note, altså du siger, du at du, du kommer med en masse erfaring. Altså, hvad er det, som du synes, du kan bidrage med i forhold til dit medieoverførerskab i, i kraft af den, uh, hvad kan man sige, baggrund, du har haft både her på radioen, men også på TV2? Hvad er det, der er unikt og som måske er, er nyt? Jamen, jeg har både været i, altså på, i, i, i medier, der, hvor man altså den, den trævende øh, og, og radioen, og, og, og, og det med levende billeder. Så jeg har jo været inden for rigtig, rigtig mange steder i en, i en overrække og har et, et, et kendskab til, til, hvordan medielandskabet er. Og det er jo den, jeg vil, vil trække på som, som medieordfører. Og har jo øh, siddet med ved rigtig, rigtig mange møder, hvor man sidder og diskuterer vilkårene for øh, de forskellige medietyper. Og det, det er jo i alt beskedenhed den... Øh, erfaring, som mit, mit parti ønsker at gøre brug af, på trods af, at den erfaring også betyder, at jeg så også har været ansat ude i det landskab, jeg så taler om. Og at du dermed også i visse situationer bliver nødt til at erklære dig selv for for inhabil. Lige præcis. Mads Fugleder, medieordfører, Nybak, medieordfører, stadig Lærer hos Venstre. Tak fordi du vil deltage her i mediemarkasinet Q&A på din egen station, 24-7. Det er så lidt. Du lytter til Radio 24-7. Så skal vi vende et begreb, der i den grad har fyldt i mediediskussionen de sidste par år. Fake news. I morgen, der udkommer der en bog om fænomenet, og den har du skrevet, Pierre Collignon, nuværende debatredaktør på Berlin, hvor du i øvrigt også er min chef i anden sammenhæng, og tidligere chefredaktør på Jyllands Posten. Velkommen til, og tillykke med bogen. Mange tak. Pierre Collignon, hvis jeg nu påstår, at fake news er et af de mest skamredende begreber. De seneste par årtier. Er du så tilbøjelig til at give mig ret? Altså, 100 procent. Er, det er totalt skamredet. Og øh, derfor skal vi også passe på øh, med at blive ved med at bruge det. Og øh, vi skal, øh, synes jeg, prøve at vende tilbage til ordets sådan virkelige betydning, og ikke sådan, kaste det i alle mulige retninger mod hinanden. Og hvad er den virkelige betydning, som du ser det? Den snævre betydning af fake news er, at det er falske oplysninger, pragt med vilje i et format, der ligner rigtige nyheder. Har vi fået mere eller mindre af det, eller er vi bare begyndt at tale mere om det? Vi har fået en industri, øh, som producerer øh, falske nyheder, øh, og som kan gøre det øh, i et antal, som, som nok er, er relativt nyt. Men, men det at lyve og det at forsøge at, at lave oplysninger, der ligner øh, en nyhedsformidling, det er jo en, en historie, som er lige så gammel som menneskeheden. Jeg synes... Øh, Paven, som, som uh, nogle gange siger nogle sjove ting, uh, sagde for nylig på Frans, at uh, den, den, det første eksempel på fake news i, uh, i historien, uh, det er jo slangen i paradis, som, uh, som siger til, til Eva, at hun roligt kan spise det der træ. Det er jo sådan en form for, for, uh, for falsk tale, og sådan har det jo altid været selvfølgelig. Det nye er, er jo så, hvordan vi kan formidle det og, og distribuere det. I bogen, der nævner du nogle historiske eksempler på, hvordan fake news sådan i mere mediebaseret sammenhæng, ikke nær så frugtorienteret som, som den her historie fra det gamle testament. Men der, der kan du prøve at komme med nogle af de her eksempler på, hvordan man sådan har set det historiske. Jeg synes, der er et, et, et rigtig sjovt eksempel, som øh, er i min bog, hvor der faktisk går ned i købet af en fejl i min bog, desværre. Men altså i 1782, så ikke i 1882, som der var en fejl, kom til at stå, der var det og jo som... næsten ikke være din egen krop af ærgerlse Nej, det, det er virkelig dumt. <laughs> Men det, det er jo, hvad det sker. Men altså, vi har her en amerikansk uafhængighedskrig fuld gang uh, i, i Amerika, og vi har i Europa en Benjamin Franklin, som, som skriver og flotte breve, holder taler og, og uh, forsøger at lave lobbyvirksomhed over for uh, europæiske kongehusen. Uh, og han uh, uh, laver simpelthen en, en fullblown fake news uh, historie, hvor han laver en falsk avis, opfundet titel. Han trykker den simpelthen og får den designet og får den så rundt til nogle af sine venner i Europa for at skade den engelske truen uh, i, uh, i kampen om opinionen i Europa. Og det lykkedes ham relativt godt at, at, at slippe sted med det. Men, men altså, man kan sige, det er, jo, det er jo ligesom om, inden for de sidste siden særligt valget i efteråret 2016, hvor Donald Trump som enkelt måske opdagede blev blive USA's præsident, altså, der virker det jo, som om, at det er blevet populariseret på en måde, så det er blevet nærmest sigende på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er jo et, et uafgrænset... Øh men kan man sige, begreb i dag. I dag, der kan alt jo være fake news. Altså, hvis man for eksempel tager en historie, som vi har med, med uh, Lars Lykke, der hævder et bladet bragt fake news i forbindelse med at med solgrønsagen sagen uh, so, <laughs> Sol Sol Sol runde, jeg har for, for meget en kort <laughs> øhm, Med at hun var bis, eller han var bisider til, til, til hendes uh, mulige afskedelsesmøde. Vil det være et eksempel på det? Er det noget, man kan tænke på som fake news, eller er det en misbrug af er et eksempel på misbrug af ordet, mm. og et eksempel på, at vi virkelig skal passe på fordi der er jo politikere, som har en interesse i at undergrave mediernes troværdighed, når de kommer med kritiske historier, som er, er regulære historier, udført efter alle kunstens regler. Og her er et typisk eksempel på det. Ja, fordi der sidder nationens statsminister i en sen nattetime, frustreret over en historie, der øh, venter i ekstrabladet og tweeter fake news. Mm -hmm. Og er det, han, er, er, han er endda pressens minister. Altså, jeg synes, det, det er en skærpende omstændighed, faktisk. Fordi, du, du synes ikke, det er fake news? Det er overhovedet ikke fake news. Altså, hvis det skal være fake news, så skal du lyve. Du skal have en vilje til at fubbe. Der er intet, der tyder på, ekstra ekstrabladet overhovedet er i nærheden af det med den sag. Man kan så diskutere, øh, om de har øh, den fulde dokumentation for, for det, de har fremlagt. Men, men det, det er på det, det plan, diskussion skal få. Og, og, og det er ikke det, vi skal snakke om her. Det, det som jeg godt vil fokusere på, det er det øh, forhold, at... Politiker, og det er jo ikke bare statsministeren, det kunne lige så godt have været en, en, en anden politisk farve, der vælger at bruge begrebet fake news som et, nu slår et da oven i hovedet, begreb. Mm. Ja, og det bedste eksempel er altså er selvfølgelig Donald Trump, som selv øh, i, i Faktacheck bliver, bliver taget i at sige noget, der er forkert, cirka hver anden dag. Og lige så ofte, nogenlunde, hvis man ser hans Twitter-statistik, råber fake news efter etablerede medier. Øh, og så, så kan mediebrugeren jo stå der og være temmelig forvidret tilbage. Mm. En af de ting, som jeg synes, det er lidt interessant at tage fat i, det, det er, at du i din, din bog går ind og ser på, at postmodernismen, altså som er den her akademiske retning, der har fået stor gennemslagskraft efter 60'erne og op igennem 80'erne også, øh, og som stadigvæk, efter min mening, og alt for meget på de humanistiske fakulteter, at den har ført til sådan en form for faktarelativisme. Hvis vi nu skal prøve at bringe den analyse ned på, på jorden, så almindelig også af de utvivlsomt meget få ikke-akademiske lyttere, vi har, de kan forstå, hvad det er, du mener med den pointe. Kan du så prøve at redegøre for, hvad det er, der er problemet her? Det, det starter med, kan man sige, i, i den øh, sådan retning i, i filosofi og sociologi, det er en, en, en fuldstændig øh, vigtig og afgørende evne til at forstå, hvordan er sproget, og hvordan kan, kan magtstrukturer være understøttet af sproget, og prøve at læse ind bag budskaberne nogle gange. Øh, det skal vi jo blive ved med at gøre. Problemet er, hvis du gør, fører det øh, sådan ud til sådan en ekstrem måde at betragte verden på, at du hele tiden ser tingene, ikke for, hvad de sådan rent faktisk er af budskaber, og ikke vurdere dem nøgen, som der hvor de står, men hele tiden prøve at analysere, hvad er magtstrukturen bag. Så vil du så sige, at fordi en forsker engang har arbejdet i medicinalindustrien, så vil du aldrig igen kunne stole på ham eller hende, når hun siger, at det er en rigtig god idé at lade sig vaccinere. Og det er den slags logik, falsk logik, som vi hele tiden møder, for eksempel omkring konspirationsmiljøer, hvor de siger, at ja, nej, nej, nej, det du kan jo selvfølgelig ikke stole på, Øh, amerikanske myndigheder, de er jo en del af det militære-industrielle kompleks, som vil have os til at være i krig med islam. Og, og så kortslutter du alting. Der, der er ikke længere plads til fakta, at det hele bliver en magtanalyse. Men er det ikke en god ting at være skeptisk? Altså som journalist et eller andet sted at tænke, har folk en skjult agenda? Har man, øh, altså, er der nogen her, der ikke spiller med åbne kort? Det tænker jeg, er det noget, der skal ligge i journalistens DNA på en eller anden måde, at man skal stille spørgsmålstegn ved, alt, hvad man får at vide. Fuldstændig, det lægger jeg også op til i, i, øh, igen og igen. Jeg tror, det vi som mennesker, øh, og, og også som journalister, skal finde, det er en eller anden balance mellem sund skepsis og så den her øh, radikale sund tvivl om alt, hvor du ikke stoler på noget som helst. Vi skal være et sted indimellem, på det, det, det, ellers så, så kan vi jo som set ikke rigtig slå noget som helst fast. Øh, Pierre, hvis vi nu går, skal vi sige, 25 år tilbage, så var, var medierne, mediebilledet karakteriseret af, at der var en række filtre. Der sad nogle redaktører, der bestemte, hvad der skulle i, i aviserne, og hvad der skulle i fjernsyn, og hvad der skulle i radioen, og der, hvis det gik højt, så kunne man få et læserbrev i, der var udvalgt af en debatredaktør. Ja. I dag er situationen den, at alle har en stemme derude. Ja. Kan skrive, hvad de vil, på Facebook, på Twitter, hvor som helst. Hvad har det af betydning for det, vi taler om her? Det har jo en enorm betydning. Altså, det er jo i, i, i, i første omgang en demokratisering. Altså, det er en, en nivellering af hele samfundets kommunikationsnetværk, øh, hvor alle kan komme til ord. Og det er grundlæggende, synes jeg, stadig et gode. Øhm, og, øhm, men det er klart, at det jo, øh, de, de jo fjerner jo, øh, nogle kontrolmekanismer, som var der før. Og de kontrolmekanismer de kunne jo ja, nogle gange øh, være udtryk for en, en magtrelation. Og så er øh, det jo sådan set godt, hvis de er faldet. Men øh, andre gange, så var de jo sådan rent faktisk og er stadig øh, kvalitetscheck. Øh, og kommer med øh, en faglighed eller en viden, der gør, at øh, de, øh, de bedre kan vurdere, om et stykke forskning er validt eller ej. Så det er jo en ny virkelighed, vi skal finde rundt i. Og vi skal, det er også derfor, der opstår sådan en forvirring selvfølgelig, fordi hvem skal du så stole på, hvis alle kan fremsætte, hvad de vil, og hvis i øvrigt fakta i virkeligheden er sociale konstruktioner? Jamen, vi, vi, vi er nødt til at genopfinde sådan en, en form for øh, autoritet om viden, og vi er nødt til at genfinde måder at skabe den autoritet på. Vi kan ikke skrue tiden tilbage og bare blive autoritetstro, ligesom i 60'erne. Det er jo ikke, altså, den bro har vi krydset, og heldigvis. Men hvordan gør man det så? Ren for, altså, hvordan går man rent praktisk ind og genskaber respekten for, for, for, for, hvad kan man sige, den faktamæssige autoritet, når folk er vant til, og det er jo, må man jo sige, den amerikanske udvikling mere eller mindre har demonstreret helt perfekt, at anskue alt som igennem et hyperpartisk -par altså filter, hvor man ser, jamen, hvis man er højreindsat, så ser man Fox News og regner med, at det, de siger, det er rigtigt, og så tror man ikke på CNN, og hvis man er venstreindsat, så er det omvendt. Jamen, vi kan alle gøre noget. Altså hver enkelt af os, som, som er samfundsborgere, kan selv tænke over, hvordan vi tilgår informationer om, hvilke kilder vælger vi, og hvad de, vælger vi at dele. Medierne har selvfølgelig et kæmpe ansvar. Hvis de alle sammen graver sig ned i sådan en hyperpartisk grøft, og kun ser tingene igennem sådan nogle socialdemokratiske briller. For eksempel, nu havde I jo lige en diskussion om, om Pio, som, som jo er en ny slags partiervis. Hvis vi vender tilbage til det, til partipressen, så mister vi noget af den der fælles samtale. Så der er også noget selvfølgelig, som journalister skal gøre, der er noget, som politikerne skal gøre. Hvordan kaster de rundt med falske påstande eller misvisende påstanden, manipulerede påstande. Hvordan bruger de selv sociale medier? Altså noget af det, som vi har kritiseret russiske trolde for at udføre under den amerikanske valgkamp for eksempel, Jamen, det minder jo lidt om nogle af de metoder, som vi har set danske politiske partier bruge under folketingsvalg. Altså hvor de får deres herre af, ikke troldnevendtvis, men tilhængere til at på samme tid at gøre bestemte ting på sociale medier for at få noget til at, at se ud som om at nu er der en stor folkelig reaktion på en tv-debat for eksempel. det du siger er, at samtidig med at politikerne over en bred kamp har travlt med at beskylde medierne for at udøve fake news, så bruger de selv samme politikere også fake news som et, et redskab, når de skal fremme deres budskaber? I hvert fald manipulation, for nu vil jeg så ikke begå samme fejl og så kalde det hele for fake news, Nej. men de manipulerer. Æ, og det snyder på vægten, og det sminker deres tal, og, og, og det skal uafhængigt tilstræbt objektive medier forsøge så at afsløre. Æ, og, og når de gør det nogle gange, så vil der blive råbt fake news af dem, selvom det er dybt uretfærdigt. Men, men erkender du, at, at Altså, det kan godt være, at der findes et bedre opgreb nu, fake news, at det er blevet et meget bekvemt øh, redskab for politikerne i den standende kamp mod medierne. Fuldstændigt også derfor, at vi skal også passe på selv som journalister at være med til at bidrage til sådan et indtryk af, at der er fake news overalt i, i, i sådan etablerede medier, for eksempel. Det indtryk må, må vi helst ikke selv bidrage til. Altså, der, der er en, en kamp om... Øh, om øh, troværdighed her, hvor øh, interesserne mellem politikere og presse ikke altid er, er sammenfaldende. Synes du, fake news, igen i fraværet et andet og bedre begreb, er kommet til at handle for meget om medier og for lidt om politikere? Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg prøver i hvert fald at og, og, øh, udrydde den misforståelse, som, som kan være hos nogen, at, at, øh, at det er øh, øh, medierne, der er hovedproblemet. Altså, og, det, og det har jeg, det kan jeg huske, at jeg var til en debat med Mads Vestegård, og, og, som har skrevet en bog om fake news, øh, hvor han så sagde, jamen hovedproblemet er jo medierne. Det, det, det den, sådan, den primære mistænkte. Øh, og det bliver sådan meget, meget fortørnet over, fordi jeg synes virkelig, det er en forenklet måde at se tingene på. Øh, det, det, er ikke, det afspejler jo slet ikke den, den virkelighed, som, som er, at, at etablerede medier i et land som, som Danmark, øh, over en bred kamp faktisk, frasorterer utrolig meget sludder og vrøvl og manipulation. En af de ting, du også går ind sådan lidt om at forsvare, det er det her meget forkætret objektivitetsbegreb inden for journalistikken. Og jeg må jo indrømme, at jeg er en af dem, der sådan, altså havde en opvækst, hvor jeg hørte orientering på p og der øh, ligesom kolporterede den her idé om, at der var man objektive journalister. Men jeg kunne jo godt høre, at de alle sammen dybest set lød som et bestyrelsesmøde i Venstre Socialisterne i 1983, så, ikke? Og den... den, den illusion om politisk objektivitet, eller, eller hvad kan man sige, tilstræbt objektivitet, hvor man i virkeligheden promoverer sine politiske synspunkter, synes jeg jo har været ødelæggende for journalistikken på mange måder, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det har været et problem, at man, man så nemt kunne promovere sine egne synspunkter, og så sige, at i virkeligheden er det bare fakta, jeg formidler. Er der ikke noget mm, egentlig gavnligt i, at folk selv står frem med, kan man jo sige, i det her holdningsbordende mediemagasin, at folk selv står frem og siger, Prøv at høre, jeg er, også, jeg er journalist, men jeg har også politiske holdninger, og nu skal I vide, hvordan det er, så må I jo se, om jeg behandler det imellem færre. Jo, altså øh, det er fremragende at sig sine egne holdninger, og der ligger heller ikke noget i det, jeg påstår, øh, i øh, objektivitetsidealet, som, som udelukker det overhovedet. Det, det, der er det vigtigste ved øh, den objektive øh, ambition, det er, at man arbejder en objektiv ånd. Du kan sagtens have et udgangspunkt, som er holdningsbaseret, men når du så går i gang med at undersøge en sag, så skal du altså gøre det uvildigt, og du skal bruge den her objektivitetsnorm til at udfordre dig selv, til at holde dig selv i skak imod, at, at, at det er så fristende at bare løbe ned af, af den tunnel, som man kigger ned af. Øh, og det er det, som den her metode kan hjælpe os til. Og det er der altså, mere end nogensinde brug for. Altså, når vi står der, og der er så mange mennesker, der øh, enten lyver os i vores åbne ansigter, eller manipulerer, øh, eller rent faktisk fremstiller falske nyheder. Jamen, hvordan skal vi forklare som presse, at vi har en autoritet, at man skal kunne lytte til os. Det kan vi jo altså gøre, hvis vi har en metode, som vi kan forklare. Nu er den her bog, som udkommer i morgen tilbage til virkeligheden, den er jo resultatet af, at du ligesom kunne lave et time-out og lege akademikere i et antal måneder over på, på SDU, ikke sandt? Ja, og tak til den fynske bladfond. Ja, men nu er du tilbage, om jeg så må sige, i virkeligheden. Og, og lige her til allersidst, øh, hvordan vil du, øh, kan man sige, udleve de ideer, de anbefalinger, du kommer med i den her bog, i dit nuværende job som debatredaktør på Berlinsk. Og du har 30 sekunder. Jamen, det vi gerne vil gøre her, det er jo simpelthen at se debatten som en rationel samtale. Det vil sige, at der som udgangspunkt skal være respekt for modparten, selv når man er meget, meget skarp i sin polemik. Og der skal også være en underbyggelse af påstandene med argumenter, der hænger sammen med dokumentation. Det er ikke nok bare at råbe op, vi vil have noget substans. Det blev de sidste ord fra... Øh debuterende forfatter, i hvert fald i den her sammenhæng, Pierre Collignon, der bogen udkommer i morgen. Tak fordi du kom. Tak, tak.